Я вас попередила. Після цього вона обернула письмовий стіл на свиню. І навпаки. Це перетворення дуже вразило всіх дітей. І вони не могли дочекатися, коли і самі візьмуться до такого. Але невдовзі зрозуміли, що їм ще не скоро доведеться обертати меблі на тварин. Позаписувавши безліч плутаних вказівок, кожен учень отримав по сірнику і став пробувати перетворити його на голку. Наприкінці уроку лише Герміона Грейндер спромоглася трішки змінити свій сірник. Професорка МакГонегел показала учням, яким він став сріблистим та гострим, і подарували Герміоні рідкісну усмішку. Але найнетерплячіше діти чекали предмета захист від темних мистецтв. Проте Квірилові уроки виявилися якимись несерйозними. Його кабінет просмердівся часником, що, казали, мав відлякувати вампіра, з яким він здибався в Румунії, і тепер боявся, що той за ним ось-ось повернеться. Тюрбан, як розповідав Квірил, подарував йому один африканський принц на знак подяки за порятунок від небезпечного зомбі. Проте учні не дуже вірили в цю байку. По-перше, коли Шеймус Фініган почав допитуватися, як саме Квірел поборов зомбі, той зашарівся і заговорив про погоду. По-друге, всі помітили, що від тюрбана відгонить дивним запахом. І близнюки в Візлі були впевнені, що і він набитий чесником. Щоб Квірил завжди і будь-де почувався в безпеці. Гаррі полегшила на душі. Він ані трохи не відстав від інших учнів. Багато школярів походили з манглівських родин, і так, як і він, ніколи не здогадувалися, що вони чарівниці і чаклуни. Треба було стільки всього навчитися, що навіть такі учні, як Рон, не мали великих переваг. П'ятниця стала для Гаррі і Рона важливим днем. Вони нарешті спромоглися потрапити до великої зали на сніданок, жодного разу не заблукавши. «А що в нас сьогодні?» – поцікавився Гаррі у Рона, який щедро посипав кашу цукром. «Дві настійки разом із слизеринцями», – відповів Рон. «Снейп – вихователь гуртожитку Слизерин. Кажуть, він завжди підтримує своїх. Побачимо, чи це правда». А, «Як ви ж, МакГонагіл підтримувала нас», – зітхнув Гаррі. Професорка МакГонагіл була вихователькою гуртожитку Гриффіндор. Але це не завадило їй учора завалити їх цілою купою домашніх завдань. Аж ось прибула пошта. Гаррі вже звик до цього, але першого разу його добряче приголомшило, коли під час сніданку до великої зали зненацька увірвалася ціла сотня сов і закружляли над столами, шукаючи своїх власників і скидаючи їм на коліна листи і пакунки. Гедвіга ще нічого не приносила Гаррі. Часом вона прилітала і скубала його за вухо, а отримавши шматочок грінки, верталася спати до шкільної соварні. Та цього ранку вона затріпотіла крилами просто над цукром та джемом і скинула на Гарріну тарілку записку. Гаррі негайно розгорнув її. Дорогий Гаррі, було там написано кривими закарлючками, я знаю, що в п'ятницю обіді ти вільний, то, може, прийдеш до мене на горнятку-чайочку десь коло третьої? Хтів би си почути всього про твій перший тиждень. Надійшли нам відповідь Гедвігою – Гегріт. Гаррі взяв ронове перо і нашкрябав зі зворотнього боку. Так, звичайно. До зустрічі.